Дай Дмитра до мене на службу. Зле йому не буде. Я буду платити, як іншим порубкам. Та й поле поможу обробити. У мене, слава Богу, три плуги. Десь ця ради всьому. Або дай же я не дочекала свою дитину в наймити давати, закричала Костиха. Коли так, то можете пухнути з голоду. Я зі своїм не накидаюся. Ти, сеструню, гадала, що як скривися перед шевком, то він тобі зараз дасть ключ від комори. О, ні.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 «А може потрапимо так піддобритися Вуйкові, що мене за свого прийме?» «Поки мого життя не буде того», – каже Костиха. «Е, чому би ні? Добре, що Вуйко сам таки нагадав. А що би ви, мамо, сказали на те, якби я так колись сидів на Вуйковім?» ага. Костисі дуже сподобалася така гадка. Вона знала, що Дмитрусь – зручний хлопець, то може йому і удатися.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 А як не стане хліба, то таки треба піти. Видно, Дмитре, що ти розумніший від матері, але ти ще не маєш літ мусиш так робити, як вона каже. Та вже й мама годяться на те, щоб я пішов до Вуйка на службу. Воно так наліпше, я ще жодної роботи не знаю, а й колокони не був ніколи, який же з мене господар буде? Певно, що на запічку не навчися нічого. Ну, добре.